الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونشكره كما ينبغي لوجهه الكريم ونصلي ونسلم عليكم السلام على سيد الاولين والاخرين نبينا وحبيبنا وقره عيوننا محمد ابن عبد الله عليه من الله افضل الصلاه وازكى التسليمه Falëndërimet tona i takojnë Allahu tazë u e gjellë, është i vetëmi i cili meritën për të falëndëruar dhe për të lavëdruar, atë e falëndërojnë prejti ndihmë dhe falje kërkojnë, bjenë selon dhe selavat në binjeri unë më të zgjedhur, prejt e parëve dhe të mëronve Muhammedin alayhi salatu wassalam njeriu i cili e ndriti dunion me dritën e tauhidit, e njëshmërisë së Allahut azza wa jall, luftoi derisa e ngriti dinin e Allahut azza wa jall, luftoi derisa e bëni shtetin e parë Islam shtet ku thirret Allahu akbar, la ilahe illa Allah. Dhe gjithashtu kërkojm prej Allahut azza wa jall se ne këto ditë te fitnes Në arruaj dhe të nëndihmoj Dhe me pas vlëzër të doshur Ju falenderojmë gjithë dhe për pjesmarje Dhe falenderojmë ata që në kanftuë Dhe të ndëruar vlëzër Dhe prat të cilat qojnë Në zjarën e gjëhnamit Dhe të rezikojnë vendin të në gjennet Jënë të shumë ta Jënë ma shumë se sa so mund të nëmroshti dhe unë Mirë po vlëzër të doshur Prej tyre, ka që janë më të rëzikshme dhe prej tyre, ka që janë më pak të rëzikshme. Prej këty në vepravë, të cilat ta rëzikojnë gjennetin tëndë dhe ta sërdojnë gjahnemin tëndë, për të cilën në kabo doa shpeshpe nga mbejrë a.s. dhe ata që kanë orë mastina, Allahume ina nësë eluke lë gjennete el o me a kërrebe i lejhe min kaullin u amel, o Allah! Kërkojmë prej te gjennetin Allahut dhe gjdo gjot që të afronë të gjenneti prej falve dhe vepra Dhe kanë thonë, Allahume inna na u dhu bike minen nari wa makar rëbe i lejha min kaulin wa amel Dhe kërkojmë brojtje prej Allahut që të nambroj prej gjahnemit të tina dhe prej gjdo vepre dhe fjale e cila afron të afronë të gjahnemi Allahut a zë u e gjel Të dashur lezer, fitimi gjennetit dhe ruetja prej zjarit të gjahnemit është fitorja me e ma dhe për muslimanin Është qëllimi final i muslimanit. Është ajo për cilën jeton dhe vdes muslimani. Ashtu siç that Allahu Azza wa Jalla në Kur'an: "Atina, faman zuhziha an an-nar wa udkhila al-jannah faqad faz." Ajtheli është mbrojtur, është ruajtur, ka shpëtuar prej zjarrit të xhehenamit dhe ka hyrë në xhennet, ai ka fituar fitoren e madhe. Për këtë vëllezër të dashur, Kemë vendosur sot të flasim për një veper, për një gjymtyr, për një gjymtyrë të njerëjut, për një organ, për organave të njerëjut, i cili ja rrezikon muslimanin, mu'minit, vendin e tij në xhennet dhe ja siguron gjithashtisht i ia ja servon vendin e tij në zjarrin e Allahut azza wa jall. E kanë pyet pejgamberin alayhi salatu wa salam, hadithin të cilina kanë dhertimëlliu ibn Majah, eda Imam Ahmedi e ka pasur sahih këtë hadith, Sheikh Albani ka thonë cila është vepra, çka më shumë çon jehanam kafan peigamber alayhi salatu vesselam akthar ma yadkhul annas an nar al fam wal farj jaret mashumti njerzit e shtyn und zjaren allahuta azza wa jall bohen shkak se musliman tin zjaren allahuta azza wa jall jan goja te folrit dhe organi gjenital Nëve vëllezër të dashur për pjesën e parë apo për gojen, nëse Allahu Azzeh uxhël ndonjëherë tjetër na mundson të takojmë bashkë, do të flasni, por sot do të flasni për ruajtjen e organit. Kjo gjymtyr e njerëjut është bërë shkak për shumë popull para nesh që Allahu Azzeh uxhël i ka shkatruar ata. Është bërë shkak për shumë njerëz që Allahu Azzeh uxhël jau ka humbur vlerën e tyre në botën e axhiret. Për këtë vëllezër të dashur musliman. Allahu Azza wa Jall kur i përmend muslimanët e shpëtuar në një sure të veçantë që është në Kur'an, që quhet Suret Al-Mu'minun. Ja nis Allahu Azza wa Jall kësaj sure, that: "Qad aflaha al-mu'minun", kanë shpëtuar muslimanët, kanë shpëtuar prej zjarrit të xhehenamit, mu'minat besimtarë dhe ja nis ti cilsoi çella cilësi duhet ti ken ata tecilet e fitojn xhenetin e allahut dhe ruhen prej xhenemit thot pasi i, i përmend disa cilësi të muslimanëve thot alladhinun hum li furujhum hafizun ata cilet i ruajn ordonat e tyre ja allah kta shtote i kan prej xhenemit dhe çka po fitoi kan Ulaika humul warithun Ata janë të cilët do të jenë trashikimtar Do të trashikojnë qka El levinë e jarithun El firdose Hum fiha khalidun Allahu me gjallë namin hum Ata cilët do të trashikojnë Firdosein Gjennetin e Allahot Azzawajel Më të lartin dhe më të vleshmen Të Allahot Azzawajel Gjennetin firdose Me qëfar arsye Cilë arsysi e atyne Iruin organet e tyre Jën të kujdeshëm për organet e tyre Për vullai dashur, nëse don truhësh prej zjarrit të xhennemit dhe ta fitosh xhenetin e Allahut Azza wa Jalla, ruaj organin tënd. Për nga mberë a lehi sëratu wasë selam, ju thetë shokëve tina. Unë hadithin të cilë në kanë zirë, ibn Khuzemja, edhe Hakimi, edhe imam Hab, ibn Hebbani, e ka bo Hasen, këtë hadith që e kalbani, ka konë pasit pashkohën rrugë të tina, po atë hadith dhe Hasen, dhe të për nga mberë a lehi sëram, edhe minu li i sitte, edhe minu lëkumul gjenne. Siguram një gjarë gjera, u asiguraj ju e gjennetin, u asiguraj se të jahnemit, dhë dhe të truon një prejzjarë dhe qëhnamit d Bekty në të ardhurrat thotë "U ahfizu furujakum", ruajini organet e juaja. Këto ruajtja e organeve ta siguron xhenetin Allahu Azza wa Jell dhe t'ruan prezjord të xehnamet. Vazhdon të tashur duke e ditë rrezikun e madh që e ka organi gjinital. Rreziqet e mëdha që i shkaktojnë muslimanit organi gjinital Allahu Azza wa Jell i drejton dalgoritina. Dhe ju drejtohet gjithë besimtarë dhe Me emrin më të dashur të Allah Azzawajel I thëtë pej nga mberit aleyhi s-salatu wa s-salam Kulli l-muëminin Thuo ju besimtarë dhe Thuo ju aty në që më kam besua mua Thuo mua Thuo ju ty dhe ty dhe ty Ja guddu min ebsarihim Wa ja hfidhu furugehum Ti ulin shikimet e tyre Dhe ta ruajnë organin e tyre Ti ruajnë organet e tyre ndaj shikoni çfar lidhje e fort maspori me rrugë çikimit sepse ju është ka ardh hadithin e pejgamberit alayhi sallatu wasallam te cilin e ka nxjerrri Imam Ahmedin Musned edhe e ka vë Ahmed ibn Shakir ky hadith sahi se pejgamberi alayhi sallatu wasallam ka thon shikimi është si gjehet është juajmje prej juaj të şeytonit është rrugë e cilat të cilat çon deri te zinaja rrug prej rrugve që çon deri te zinaja deri te imoraliteti Dhe ka fanë Allah Azza u Gjell, pasi nga ka këshilua me i ruajt shikimet, nga ka këshilua Allah Azza u Gjell me diska tjetër Dhe që është e lidhë në fartë me to, me i ruajt organet tona Allah Azza u Gjell na fartë dhe nabohët prea ty në që i ruajnë organet e tyre Dhe zër të dashur, mos ruajtja organet është bërë shkak, qysh e përmenda në thilim për shkatrimin e shumë popujve është bërë skak që tahum ti dynjan dhe ahiretin. Abdullah ibn Mas'udi, sahabi e pejgamberit alayhi salatu wassalam, neher turma i ders, un më mbërp ju ka thon popullit, ju ka thon muslimanëve. Ka thon: "Ma dhahara fil qawmi au fil qaryati, ar-riba waz-zina illa amara Allahu biihlakha." Nuk ka dalur në popull, nuk është për hap në popull kamata, ribaja. Apo kretija, apo me qëfar të emni që të quët Dhe nuk është përhap në një popël zinoja i moraliteti Dohon shpreja zinoja, është e njohur pësajt e ju Dohon banja, mardhonja, vintime Mes morshët dhe femnet Dukë e mos pas mes të një tyve persona Dynë e tyve persona lidhje, kuror, martesore Dhe të nuk ka dal një popël Nuk është përhap i moraliteti një popël Por posë që Allahu Azza wa Gjell Ka urdhruar, ka urdhruar Që të shkatrohet a i person vänd in ton Se sa është përhap nëntë rriba, se sa është përhap nëntë zinaja, se sa janë përhapne gjërat e cilat e kundështojnë dinin e Allahut Azzeh u Xel, gjërat e cilat e hidhrojnë Allahun Azzeh u Xel. Për këtë vëzhgim dietar kanë shkuar librat, se si i kanë dëshkuar Allahu Azzeh u Xel, ata që s'e kanë ruajtur kanë në tyre. Pra i tyre është një imam i quajtur Ibn e Bidunya, e kanë një libër që quhet Al-Ukubat, i ka përmend në atë libër se si Allahu Azzeh u Xel ka dënuar popujt e shumë, dhe gjithashtu është imam Ibnul Qayymi në librin e tij ata wa që da është e përkësime të onë në gjuan qype dhe qua dhe onë smundja dhe ilacit i ka përmenë prej raste, prej raste që ka ka shkaktua organet e njerëzë dhe pasimi i qefët të organet si që ka shkaktua hidrimin e Allahu tazë zhë u e gjellë për këtë lëzër të dashur unë dhe t'i përmeni dy njarje dhe onë shkurti mirë dhe t'i përmeni dy njarje se si Allahu tazë u gjellë ja u kahum njerëz dhe dunjanë Ja u kahumë dënjonë dhe tyre Dhe qëtë i rasë kur ja kahumë Bëllazë e u gjelë e khiret në ty në Për shkak që i ka pasu organet e tina Rast i parë është rast i një kasopi Një njeri i kasop Që therë lëp Shtazë një ditë Namoznë sabahët, pasi u quhuam namoznë sabahët herët, por më shkuë para namazit sabahët u shkoi i kafe dhe let apo çka ka pas, edhe i ka vjerr që masit ndli dielli, më shkuë më kanë atë tkullum edhe më shkuë me i therr. Dhe u më shkuë me, me e caktuam misionin. Një ditë prej ditëve u quan sabah. Edhe shkoi e puni therrjen, edhe teshat me xhak, por nuk i lën të thikat edhe teshat nuk i ndrënte, por shkoën te shtëpi, i lajtë thikat edhe i ndrënte teshat dhe shkonte. Në fjalë namaz në Sabojit. Një ditë pritjetve, tu shkuat, tu u kthye pi punës, mas siç e kishpre, kingjat, edhe i kishvirr, e merthi ken edhe tesha në dorë, edhe niset të moskup pi shtëpi. Tu shku rrugës pendë, që nje zotët mërshum. Një zotët mërshum në rrug. Edhe po afrohet nga të mosku me qyr. Kur e sheh një njerë i therrur me thikun tok dhe kur kush afërtina. Ai njerë i therrur me thika bërtitet madhe dhe duhel njerzit rreth e rreth po qyrin. Kur nuk përgjojn, kur kanë tjetër Por pos, kitë kasopin, me thika ndorë, edhe i bom me gjak, edhe njeri unë e vdekur, afer tina. Edhe, unë kohën kur ka qenë dini Allahot ka udheq, ai cili mbyt, do të mund mbyt. Nukon borg, por do të mund mbyt. Edhe, e mlevin, vinë në shtëria shtetit, islam, edhe marrën e qojnë të katia të gjukaci me gjukore, me mbyt. Ma si vendos ka tia me mbytje në ati përsonit Se përsi më lezën ma shumë se një që njerë Dhe e kam po ato me thika në dorë E dhe njerën e mbytë para tina Se përse më mbytë, po duhet të me au tërguë një një njarje Se përduhet me au kazohë shkakun që po mbytni Se unë e se ku mbytë që ato, po për çka po mbytni Se kur kam qenë një ri, si kur këta djelët këtu Se ju më konë i dashuruëm një qikë E ku më do shumë Mir po, Ka të dërët, ka të erë allotë mes me e dhe asoj dhe nuk në ashtë më nësua neve më u martuë, nuk më më më nësua më martuë me atë qik Ajo qik u shkuë edhe u martuë me të kënë tjetër Se dhe onë këmë punuë, maherët nuk ka po të më honë ura, lidhë se në një onës, onës lumit dhe onës tjetër Dhe të këmë punuë me anje i këmë partë njerëzit prej krusojone i këmë qitë në onën tjetër Një ditë prej ditëve, kur ja me një th E dhe po dhitë në anije Të shkue në anije Dhe të une i kërkova asoj më bozino Ajo së pranoj Dhe të e kërstnova unë ato A qikën e kërstnova Dhe shkën, jak i më bozinoj, jak më të amytë thmin Nuk pranoj Dhe e morë dhe pjafus thmin, soj kryet në nuj Apo pranona e mbyta, tham nuk pranoj Deri soj mbyta, thmin e soj, dhe me gjithë këtë nuk pranoj Kështu kanë qenë ato të cilat jenë edukuar Medreset e kurani d Dhe nuk orgjendje e till, ato u leto edukohen në pshkolla ku ndalohet xhamia, ku bëhen ligje por mjuhet xhamijat, ku në pshkolla ku mësojnë idet e komunizmit. Edhe pse të veshna me teshaën e re që e quajnë tesha e demokracisë. Thvet atëherë filloën me të kërcnu ato, ja bazino me mua, ja ku më të ty. Thvet megjithkët apet nuk pranoi. Thvet më morën, thvet pafuqëskryet në ujë apo pranë natë myta. Thvet edhe mbyta edhe ato. Thvet Ëmbyta edhe ato dhe nuk pranoj më poziono. Thet mua po mbytni por çata ty të, të, të mbytur çe i kam mbyt. Jo po por çito çe mbyta. Shikani vëllazë, i kysh e ka dënu Allahu Azza wa Jall. Ky është rasti i parë. Rasti i dytë, një person i cili e ka hub, ahiretin Allah e Allahu Azza wa Jall. E kajimi, tina, adawa, adawa, ka hub xhenetin e Allahu Azza wa Jall. E përmend kin xhalli Ibnul Qayyim librin e tij na dawa dawa. Ka tani e mezin, jë do li ka bu mezin. Thet e ka ndorështë këjtë shati ka qeni një orë në shatë me takë valuk i dëvat shumë dhe shumë i mirë Ka bo me i zinë thetë në gjami edhe s'ka marë pare E ka ndorështë të këjtë njerëzit dhe ka ndeshtë me ndëgjuë kur ka thirë rëzon dhe kur ka ledhuë kur anë Një ditë prej ditëve që këtë jo liri u hybë në një vend në një me e thirë rëzonin Thetë vlasni, thetë pasi ka hybë me thirë rëzonin, për funi gjamis ka qeni një shpijet kës Dhe uafrua të e shpijet krishterve Tukë qyrë dhe hon Ka doll një qike aty në pëtë krishterve Unë në balkon Edhe e ka po këtë jo liri Masë e ka po këtë jo liri atë qiken I ka pëlqyje Shikani vlasni që ka bonë musrujtja shikimeve I ka pëlqyje a e qike mirë Edhe e ka ndërpreja zonën gjys Edhe ka zryt më shkuat të e qik E ka ndërpreja zonën më shkuat të e qike Dhe më kërkuat mje martu atë qik Kur ka kërsin der, ka Ka thonë në në pëtua me martua qikën të anë Edhe ka honë një të skje munë si me martua qikën të anë Ka honë se naj nash krishter ti e musliman Ka honë skje munë si me martua qikën të anë Ka thonë thira ato e vete E ka thira qikën ka honë e qika po Pranoj ka thonë vete me një kusht Shikoni vlasni që ka të bënë organi Se të pranoj vish me një kusht Se të me qfar kushti Ajë muslimani se të më uboj krishter Ajë muslimani më uboj krishter edhe unë Kur ia ja fep kët fjalë kët djalësh i tirit i vjen rën. Po, thet, po martov, thet, i shejtani shkon me anë thot, po martohet se ti thuaj se u bon na krishter, ti mos u bë. Edhe pas disa ditë janë rën me nëna saj edhe e por hopa pet islamsë, ia bon musliman. Hen, thët pohet të po bëhu na krishter. Veçmë u martua. E martohen edhe dalin në vend matnolt tikun shtëpi ku kanë post, sepse unto ka atarobe zakonisht goatë vjetra, shtëpiat nuk kanë postavan. Por, kur ka ratë të erë, ju ndalë në tavanë ka najtë në tu, sepse era ku ka fryjtë dohonë, i ka, ka, ka rokë dohonë fladë. Sepse atërë s'ka posë dohonë mukejifa dohonë ftofësa apo fuza apo të diska në gjashme. Edhe, ka ndalë më ufaditë, edhe mja po përhajtë martesën e djallit me qikenë. Edhe tukë qyrë, tukë qyrë poshtë e shenjë pëmë bukurë edhe ma në hitë tukë qyrë, vdesë, bjenë prej naltit edhe vdesë, vdesë e i kryshtërë. Asë monët me e knaqë i vetën e vetën me ato që ka ka dërshë, e asë nuk monët me e fitua që në netin Allah të zëvogjel. Po vdesë si kurse i krishterë. Vdesë si qafirë në Allah të zëvogjel. Për shka, tu e pasua qefet të tina. Kërë provazër të dëshur është prej rëzikëv që i shkakton pasimi i organëv. Dhe mos kënaqëja, mos pasimi i dinit Allah të zëvogjel. Dhe mos kënaqëja me të. Për këtë blëzër të tashur, dhe t'i përmenun disa gjëra që ka i preka pregatitë Allahu Azze o Gjell, për ata të cilet nuk i ruaj në organet e tynë, të të ndërruar blëzër, a i cilë erfi për martuar dhe bën zina i moralitet, hukmi ti në në shëriatë, dispozitë e ti në në shëriatërës, aftë të si shëtët Allahu Azze o Gjell, e zani, e zani e të feqt lidu kulle wahidin min huma mjet e gjelda. Rehnin se të zinasharën dhe zinasharën Se të cilin për e tynë Se të cilin për e tynë Se të cilin për e tynë për të përmërtumë Rehnin njeqin me njeqin rahje O le te këthukum bihimere Se të mfidini le Se të dhe must ju vjen Se të për ta gjinaheq O le shëhet a dhe bëhume Pa i se të më minin Dhe le të prezentojnë Kur dënohen ata dhe that ni grupi muslimanve i përmendni ibn për al-Qayyim rahimahullah that shirkanit sot dënimi jau ka valla O Allahu Azza wa Jall dënimi par, i parm me honger 100 stupta qe Allahu Azza wa Jall e la ualem a shpreton prej aty nëm, pa, që shako, në 100 stupta varsisht ju shaqon doren haj cilit tre dënimi i dyt that jau kan ndaluam muslimanve me pa turre me pa ni vlla musliman te urre me shkop edhe s'bën motor xina Nuk mund motor zinaf se porrehet. Dhe ndeshkimi i tret, por më të, të, të bohuar krejt, më dol para muslimanëve, në at çat ku ke bu, zinoh më dol më tokë musliman pa hundë çikëz zinahxor e tani nesër dil ti në rrug. Gërdënimi para ato cilet bojnë zinoh janë të pamartuara. Ndërsa ata cilet bojnë zinoh dhe janë të martuara, pas martesës bojnë zinoh, kanë art të qartë në për hadithet pejgamberta lehi sselatu se rom, جسisht që ot dispozit ka qenë në Kur'an, por është anuluar. Kto ajeta do dispozita ka mbet? ثبت بن محمد عليه الصلاه <سؤال> والسلام حديثه تسلمه عن عثمان بن عفانه روايه امام امام نسائي و كل روايته التيره قد تمثاتوا هذا الحديث امام البزار و قالوا نفس حديثه الرصائي قالوا ان سيدنا النبي ان عليه الصلاه والسلام dhet lah yhil dam mri'l muslimin illa bi hadha thalatha qali vaiete shumta qali vaiete bi abdullah ibn masudit edhe per abdullah ibn abas por neve kemi zjeru kët rivajet por shkak se na pajtohet me temen per te lutu dhet nuk i lejohet gjakut muslimanit s'lejohet me mbyt muslimanin por pas me tri gjera dhe e para qe e permend per ikty ne tri gjera ku lejohet me mbyt njerin dhet rajulun zana ba de ihsani fa aleih arjam dhet ayti dhet kabuzina pas Islamit pas martesës, thë duhet me mbyshet me gurë. Duhet me gurzuar. Mund le të muslimant në vend, edhe me eçit për para, ato edhe ato edhe me gurzuo deri sa të vdesin. Ndëshkim shumë i madh. Ndëshkim të cilin sot këto e, ligjet bashkëkohore e quajnë krim ndaj njerëzimit dhe me gjdo tentativ mundohen që me i largua musliman për i kësoj sa so që Allah Azza o gjelë narojit ka plët për i muslimanve që me i o thonë që që të vejë për pe bojna e shruohen krim e mënyrët veçant me e potut apo ty ose të kujna në familje tonë të mbyt me gurë më më më le njerët me gjo me gurë të e ti tër shpirti krim apo pse këna ka orë gjendje me konsiderua këto krim ha? që da ti në shkachet? Sepse mbineve kanë dominue besimet e kota, kanë dominue tashrija e të njësë dhe kena akher, harua akiretin. Je në bashkë të që i shka fanë Allahu Azza wa Qel, për ata që kanë bë kofër, ula i ke kellë enami belhum edallu se bila. Ata e nësikur se shtozit, për edhe më të hëmpë. Duhe mja u lidh me këtë nëngjarje, nëngjarje të cilën e transmiton, në imën Bukhari, u në sahihun e tina, mjë u kalzua se këtat, atat cilët e konsiderojnë këtë vej për krim, do om, gjoj qenë me kur, të atina, të leo ti martum dhe pënzino, duhe mjë u kalzua se aj njëri ora ma porësës ashtaztë, në gjendjen ma porësës ashtaztë. E transmiton, imën Bukhari, u në sahihun e tina, pri Omer Amr ibn Mejmun, radiallahu anhu, sahab Dhe këtë kësa, sëtë i më në haqeri, e ka spjegua këtë në gjarje, imame Ismailiu të zgjeruar. Dhe të kam qenë të që kësahabiju, Amr i më në majmun, monemen, është unë sahiju në Bukhariut, kësa është në gjarje është e vërtet. Dhe të kam qenë të tujrui të delmet dhe të unë malet jemenit. Dhe të edhe tunajt, për e shothet një majmun, plak, i vjetër, i latë, dhe të e kishqit kryet unë dorën e një majmuneshe, ed Pa prit mas, erë një majmëni të rritë Edhe pjabon me dorë kësoj majmëneshe që i shro Pjabon me dorë pjefshej Edhe dhe pa prit mas, majmëneshe apenë gjevë dorën, ka dole, pri kres majmënit Edhe po qohët përshkon nartë majmënit Edhe pa bojnë zinot, pa bojnë një moralitet, majmënat Masiv këthyje Mos e uksuen as vet pejë 52, u kthyën vet bash. Ai majmuni shkoi në anën e anën e on, e kjo majmunesha pei afrohet nat, pei afrohet nat me jashtë i dorën këtij plokut, apo babaz vet me jashtë i dorën në krye, që mos më marr veshçi ku kon kjo. Se tu jashtë i dorën ka dole kjo i duol gjumi majmunit. Edhe u qua majmuni. Edhe pei thilet rreth e rreth çikës vet. Edhe pei mërrir. Pei mërrir majmuni. Se dhe ja nisi më për ti dhe më rreh me dorë. Ja nisi më bërtit majmuni edhe më rejh me dur Edhe u um më ledhen të të grupi madhë të të të majmunov Edhe ja u bëjke me shaj për i kësoj qikës dhe që ka bo zino Dhe të atëherë shkuen majmunat bashkë me qitë majmuneshen Edhe e murën në datë majmunë që ka po zino Dhe të dhe i qiten ja u nreshen një grup Me dur dhe të të grullin një grup Dhe të dhe i shtin në atë grup Edhe mbledhen kur, edhe ja nisen me djue, ashtu siç ka ord në Kur'an, në Allahu ta zewel, gjysh ka ordun Teuratit në Musa i telehi selam, gjysh ka ordun Injilin në Isai i telehi selam, se ai i cili bën zinon do të mëju me, me gur dhe edenuan. e dënuan. E mort vesh sepse konsiderojnë njerëzit krim, rregmin apo gjohtëjen me gurt aty në qi botë që bën zinon. E mort vesh sepse kenë ruan shkollën Mateult. Kenë ruan shkollën Mateult, kanë ruan njerëz në shkollën Mateult, se sa djalëre se sa hyvanoti ashtu çështet Allah azza wajal vet inel ladhin kafru min ahlil kitab wal mushrikina ulaiqahum sharul bariyah ata thë atë që kanë bu kufër prej ahlul kitab prej hebujve dhe të krishterëve ata se kanë porfill librin Allah azza wajal por kanë punuar i kanë rike fshatë tyra vet ata se janë thët më të poshtër ata se janë krijasat më të nënçmuara krijasat më të dhënshme në natyrë përkë të shohim se miliona investojnë voren për mbrojtjen e smundjes tani don dhe ti ti zona pocites dhe kan mbudon me qindra dhe miliona sepse Muhammed Mustafaaj alayhi salatu wa salam ka pa hadithin te cilin don ka ihtilaf mu, komos marveshim ne dietar mes arsan ja jo se nuk ban vakia qe mu ushpon bani popull immoraliteti zinoja por pse Allahu ze ujen mjao qon ismundje ti se kan pos babjushit te tyne edhe ka orden per rivajete tira edhe pse ka daft ne kto rivajete se nese ja joini laqin so ismundje nese ja ka zbuluar shej zindoni ismundje zinos ismundje ai tit ja kanë gjetë i laçin dinë se Allahu ze u jel kam ia chuha tani smundje tjetër Allahu ze u jel na ruaj prej këtij prej këtyn gjërave gjithashtu vëllezër të dashur e pa ndeshkimin se si Allahu ze u jel i ka ndeshku ata se si kanë ruajtë organet e tyre në dynjë gjithashtu vëllezër të dashur smundje prej smundjeve të cilat mund të ta shkaktojnë mosruajtje ja organave është dom populli vepra e popullit lutit apo marrëdhënien timën tes në mes të xhinive të në të njëjta dëshënë e vëllazër të dashur si se i kanë dëshku Allahu Azza wa Jall kët popull se thot Allahu Azza wa Jall në surat Nuh, "Falamma jaa amruna ja'alna aaliha saafilah wa amturna aleihim hijalatan min sijirin mamdud". Fat Kull Allahu Azza wa Jall erdhi për taktimin për kët popull që kanë bërë po kët vepër të ndyrë dhe të kurryer për taktimin prej Onës Allahu Azza wa Jall se thot Allahu Azza wa Jall "Fat shuumtuukan aaliha ingritum ma'al" Edhe rrutullohum, edhe pormas tyne ju quajtun gurthet, të nxehetet pa ndërprerje. Ju shkoishin gurthet e i ka mbythë, i ka shkatruar Allahu azzeh u xhel kështu at popull, të cilët e kanë bë këtë vepër, të ndyr. Allahu azzeh u xhel na ruaj prej saj. Gjithashtu vllazërt fetarshu transmeton Buhariu, Sahihun Etina, unë ndërën pejgamberit aleyhi sallatu vesselam, të cilën e kanë marr Mikaili edhe Gibrahili. Flet pejgamberi aleyhi sallam kështu flet, erdhën se dy meloj kanë vënë murën për dore. Thet anemjuën, thët, thash ku pamcionë. Kam thën, hajde me neve. Edhe hadithi është shumë i gjatë, por do ta përmendim vetë pjesën ku na vën thët, duke shkuar rrugës, thët u anemjuën, thët teni furrë madhe. Furrë janë furrë onç porëtit, po furra që kanë qenë tortuara këtynëherë. Thët ajo furrë se ti kish fundin e gjatë dhe kokën e kish ngushtë, dhe të vlojë ke zjarr të dil ke zjarr për i funit saj, thët dhe i dij se poshtë unto kish burra edhe gratë zhdeshura. Burra dhe gratësh besha, i disqe flaka, thotë so që u kapshin edhe shkoinshin deri në kryet furrës atje në lart, thët edhe pesha, që korda u ndërpërvajë të tjera, thët ka qenë thët me Sofie donë uh, periudha, prej kujt ka qenë fundi dhe deri so po në kryet thët ka qenë më larg se sot si komponon në hernë jetën tën. Po prej zjarrit nxeht kanë ngojt që ka shpejt me i zjarrit, thët kushkoishin në kryet dhe tu ktheshin përsëri dhe u gjujishin zjarr, atë trishtova pejgamberi Ali (s.a.w.) kur apo këtë gjendje. Po e pyetaj Gabrielin, kush Këta jënë këta njerës, thamë tha Gjibrili, këta jënë ata cilët kanë bozi në no, prej mashkuive dhe themnaf të umetit të ndë. Këta jënë ata cilët kanë bozi në no, prej themnaf dhe mashkuive dhe umetit të ndë. Allahu Azzawaj në rujtë. Gjithashtu vlazër të dashur, Thet Allahu Azzawaj, kuri përshkuën të zisit e ropëve tina të ndershëm, Në surën furkan, Masja filan, thetë, o i badur rahmen, o i badur rrahmanin ledhine, jem shuna ale lërdi hauna, dhe të robë të Allahot azzawajel, dhe të janë atat cilet, dhe të hecën me qëtësi në për tokë, janë njëzë dhe i përmenë cilësit e tyre, dhe i risa, janë njëzë dhe i përmenë cilësit me cilat nuk mujnë me u cilësue robë të Allahot, robë të ndërshum të Allahot azzawajel, atat cilet i bajnë, i badet Allahot, nuk mujnë me i pasë këto cilësi, Dhe jathe Wa, Walledhina la jet una ma Allahi Ilahen akhar Dhe atat cilet të nuk lusin Nuk bojnë, nuk i lutën të kujnë atjetër Përpës Allahut azzau e gjell Walla jak të lunen nefselle ti Harram Allahu Illa bilhak Dhe dhe nuk e mbysin atë shpirë Për të si ne ka po harram Allahum e mbys Përpës me hak Walla je znun Dhe nuk bojnë zinoh Ndërsa atat cilet i bojnë këto që i përmeni manal Që ka ka për ta në dhe qëne Wë me jëfë alë dhalike, ju lëka e thëme Kësh i bën këto, që i përmenë në no. manaltë Ajë që i bën zina, thët ka për të vështërsi të mëraja Në dëshkimet mëraja, ju da aflehu lë adhëbu Jo me lë këjëmeti, wë ju këllidhu fihi më hëna Wë ju këllidhu fihi më hëna, thët ishtohë të ndëshkimja tina Jo, ndëshkim Për djetë i shtohet zinashqarët ndëshkimi Dhe do tjeti për jetë shumë në gjahnamin Allah të zhë u e gjelë Edhe i nënqmuar në gjahnamin Allah të zhë u e gjelë Qushka ardhë ahon dhe për hadithë Sepse ata të cilët kambozi no Do dhë t'i pinë, do t'u shqehen Me njështë dhe Papastërtit e banorëve të gjahnamin Allah të zhë u e gjelë Në rujtë për ikësoj gjendje Dhe si fundë Dikush për ju e kish më thonë se ti hoq fole, do kapësh se shumë rrezik që mund të mos mbrojtë organet. Atëherë na tregon mënyrën më të mirën, më të shkurtën, fal shkurtë të qytçish me ruajt organet tona. Ju themi vëllezër të dashur se përgjegjësia më adekuate, më përgjese që i takon këso e qështje ërë të hadithi pengamberet Alehi Salatu Waseram të cilën e ka transmituar Bukhariu dhe muslimi e ka nëzirë këtë prej abdullajt një mesotit se pengamberi Alehi Salatu Waseram të kamësua të qysh me rujt të arganën tënë gjësisht të kamësua të qysh me siguruo vendin tënë gjennet dhe murojt prezjarët gjennemit dhe pengamberi Alehi Salatu Waseram Në këtë hadith dhe t'ja na shërë shëbëb Me më, më njësëtë a minë këmul bëhe Feljet e zë uëq O grupi shëbëbëve O grupi irinis O rini Kushtë ko mundësi prejuve Kushtë ko fuqi Kushtë është i gatë shumë prejuve Më më martua Lëtë martohet Fe inë në hu A gëtë dhë lilpasar Sepse martesa t'i ruen sytë Njësh me gruan të ndë O ah sa në lilfërë Edhe taru në rgonin të ndë Taru në pë Sharruen që a thotë e cila të garanton vendin të nëse e vepron ku se e kale ju allo Ta bënë sigur të një vend në gjëhnem dhe ta bënë haram vendin unë gjënetin Allahot a zëvë gjellë Thetë Vëmen lem jesë të ti Kur s'ko mënësitit, kur s'ko mënësitit, kur s'ko mënësitit, vë martu ue Ose s'ko porë Ose thëpë Po Po Unë e se të koko më martua dhe pak se përmështuan të lashe Sepse, da onë, më së harojnë amësimi në përshkollat Kënë amësuat, da onë, edhe edukatat e vjetë më Allah Zheogjel i shpërblebë bëmgjyshët tonë Sepse i kanë më kohën 18 veqare, i kanë martua Së të bëhet 30 vjetë, nuk martuat A e shfruzan organën e ti na dikondë oku po un haram te Allah te azza wajal en haram te Allah te yose un e du hombo ker du hombo banes du me bokto du me asiguro jeten nipit edhe sternipet sepse de ke rrezikun ja Allah ndor auzu billah çfarë dëpsia jo na kide dëpsia jo njohjen e esma u sifat cilësive dhe emrave të Allah te azza wajal nuk e dinas Allah është furnizues dhe the pejgamberi saum kus komnsit kama bo fa alayhi bisoum ka inhu lahu wijah fat kus komnsithet mu martue që me rruj të rgonë në tina, atër të të të të argjeroj. Sepse, dhe të argjërimi është për të nëbrujtje. Argjërimi është aje cila të mbronë me steje edhe zinosë. Mbre steje... Dhe vej prave Por, të këqia Por dhe zërte doshëm shpeshët Kina në dhegjuë fjallë prej vlasmive Edhe që thujna se jo valla unë e kumar gjerua Po me gjithë këtë nuk pënë bënë dëbi uh, Jo thujna ashtu që ka honë për nga mbira Së të të, të sëromë në hadith në ati njerit smut Ju edini që një njerit ka që e ka poshë Vahë në smut prej barkut ele, ka Edhe, edhe i ka honë për nga të shkuet e nguan kuet e për nga mbira Së të të sëromë Edhe i ka thonë mjolët, si ka mejtë U shkua e jere në ty, qëa mi voja rësullat? Ka hon njepi mjolët, u shkua e jere në tret, ka hon një rësullat s'pejmen Ka thonë Seda ka rësullat, o këtë dhe be bapënu e khike ka, ka thonë të vërtetë e një tërgori Allah të djelë Edhe ka rajtë barku i jëtë Barku i vautë të ndë Edhe na vë ju thëjnë aty në vë që thëjnë argjerimi Shpënaruan mëror ka shpënahu pepshin E ka thonë mërte të mërtetën për nga më beri Alehi Se la të ose rëmë Njerë po problemi ju nërse së dina që shma argjerua Neve argjerojna edhe e mu shumë bërë Këmë plëtë Unë së fyrë haj të ashtë të honë Nëse ku më hungër Ditën ha 3 herë Të ashtë do të dhejnë akëshëmë së ku më hungër Honë së fyrë so 2 herë tira Kër vjen iftori, atashtë unë bërë më hungër So duhe se ju më nduhe Do honë argjerimi ju s Ti e ka argëruar gjerimin a këtu qërëtën ti, jo qërëtën Allahu edhe i dërgori i tina. E lusë me Allahu nëzëzëve gjellë, që të naruën neve dhe të naruën organet tona, në bëmë për i shpeturve, në bëmë për i përgëzurve me gjennetin e tina, në lërgëmë për i zjarët gjëhnemit, në i falë ato që nga kanë kaluet, dhe të në e përmirësoj tarëmen ton, në bëmë për i thirëzve në hak, Zot na mundson me ngrit fjalën Allahut Azza wa Xel. Gjithashtu vëllezër të dashur, si pofundim duhem i thon veç tri fjalë, por një diçka që ndjehet, çm trishtoi, më ulqallzua për diçka që është e një, sikurse më po gëzuojë ju, edhe më thon se ju ose po të ishin merdhuar çabën. Kishim vendos mëson dikush o musliman, kishim vendos ruo, që, qaben, me më ndrua në rënua çabën, me prish çabën. Ma mëmënia ti kret ju ishit trishtuar. Më thon dikush se kish vendos, dikush kishim valëj që më i prish mujtë shejt. Kërej për ju e këshin më trishtu e. Atëherë për ju ka zëj për diqka që ka hon për nga mbira lehi sëratu e sëram, inë në dime e kum, vë emu e le kum, vë aradakum. Ka hërmeti, jomi kum hedhe, fi shëhri kum hedhe. Ka hon për nga mbira sëram, vlera, mbrojtja, shejteria e juve, e gjokëve të juve, e pasunis të juve, dhe e moralit juvej, e motra të juveja është më e madhe se sezon vlera e këtij muaj kujini këtë vën kujin më madhe se sa vlera e qobës e ajo që ka vendosur ata që indalu, tratu, më ndalun motrat tonë mos mos kuqëm shami wallahi billahi ajo me vërtet është më e madhe se sa më rrua më me rënur qobën kur haxhaqi ka e kanë rënue e ka rënue qobën dhe ka vendosur me me marrua don formën që ju ka thën ngon e pejgamber ta lejëstrom kanë dalur për dietar mese pejguberi por këtë vepër e kanë bërë po çfer vecë qadosh me rënë qobën, ndërsa ata që doin më rënë më shumë se qobja, që doin më rënë din Allahu te zel, jo për me rikthye, por mos me mos mo ekzistuo kun, mos mo pon kosov, në motor muslimane me shami, ata doin me na prish din Allahu te zel, por Allahu te zel se an taqimun minhum, do të, min të hakmerret ndaj tyre, por nevet do të dojna përgjithsi, çka kena bën na këtë situatë? So aq na mbrojt din Allahu te zel, so aq na mbrojt moralin ton. Allahu te zel na fort neve dhe, so so dhe ju, ishte kjo atëra çka thash سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما بني الله البرزاتين ما بني الله البرغيتين الزرت الله جعل لي يشرب ليف وانا اطلب جميع الجنات الصرامالي